För kurs D. Nu ska ni få höra en text om en trädgård. Jag läser det lite saktare en gång och sen läser jag det fort. Eller vanlig samtalston. Samtalshastighet en gång. En trädgård. I Malmö finns det många olika sorters trädgårdar. Till en del av dem är alla människor välkomna och de är stora de är så stora att alla får mycket plats Många malmöbor tycker om att gå dit för att kasta frisbee promenera med sina hundar ha picknick springa eller sola Det är våra härliga parker stadens lungor de som sänker temperaturen i staden och som producerar syre till alla. Producerar. Gör. Parkerna gör syre. Syre som vi behöver för att andas. Och parkerna sänker temperaturen. Så det inte blir så varmt i staden. Om det bara är mycket sten och asfalt så blir det varmare. Jag fortsätter. Kungsparken, Slottsparken, Pildamsparken och Folkets park är några av de största. Malmö stad, kommunen, sköter dem. Ibland kallas Malmö för parkernas stad. Om man cyklar eller går i de delar av staden där människor bor i villor eller radhus kan man se andra typer av gröna områden.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 Och behöver extra mycket värme. Till exempel tomater och gurka. Ett växthus har inga vanliga väggar. Det har bara fönster. Hela huset är med fönster av glas. Eller kanske plast, men fönster. Känslig, då... är då tåler man inte så mycket kyla. Man är känslig. På några platser i Malmö finns det koloniområden. Där kan man hyra en trädgård med ett litet hus i. Trädgården kallas kolonilott eller koloniträdgård och huset kallas kolonistuga. Stuga är ju ett litet hus.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 Någonstans, någonstans, någonstans, samma sak. En del som har en koloniträdgård odlar bara vackra blommor, medan andra har fruktträd och bärbuskar och odlar mycket grönsaker. Det finns också odlingslotter, Det finns också odlingslotter som man kan hyra, fast de är mycket mindre än koloniträdgårdarna och de flesta som har en odlingslott odlar grönsaker på den. Man kan höra en odlingslott tillsammans med vänner och dela på arbetet. Om man tycker om att arbeta tillsammans med andra kan man vara med i odlingsnätverket i SEVED. Medlemmarna har odlingsträffar på tisdagar och torsdagar. Det finns trädgårdsredskap, en odlingsvägg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 Skörda, det är när allting är färdigt, då tar man grönsakerna, då skördar man. Det är på sommaren och hösten som Malmös invånare njuter som mest av alla parker och trädgårdar. Och de som arbetar med dem har mycket att göra på våren också. Njuter då tycker man det är skönt. Man njuter av solen, man njuter i parken. Men de som arbetar med, med dem, alltså med parkerna, har mycket att göra på våren också. I Hyllje har många människor arbetat med en speciell trädgård i år. Den kallas för Trienal och är som en sommarfestival med många olika aktiviteter. Och ni vet aktiviteter, det är sådana saker som man gör en aktivitet. Som till exempel spela fotboll eller åka karusell. En del av triennal är en skogsträdgård där det finns mycket att lukta på och smaka på. Nu läser jag den fort. Vanlig samtalshastighet och jag läser så som ni hör samtalen runt er, alltså lite på skånska. En trädgård. I Malmö finns det många olika sorters trädgårdar. Till en del av dem är alla människor välkomna och de är så stora att alla får mycket plats.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 Sköter dem. Ibland kallas Malmö för parkernas stad. Det var ett ord i förra meningen eh, om parkerna. Folkets park är norra. Man kan också på skånska säga norra istället för några. Norra. Pildamnsparken och Folkets park är några av de största. Några av de största.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 trädgårdsredskap, en odlingsvägg och gemensamma trädgårdsland. En del av medlemmarna har också en egen odlingslott. Alla i Malmö kan komma och skörda gröna kryddor och mogna tomater från odlingsväggen på Jespersgatan 2. Det är på sommaren och hösten som Malmös invånare njuter så mest av alla parker och trädgårdar. Men de som arbetar med dem har mycket att göra på våren också. Har mycket att göra. Ofta när man pratar säger man har mycket att göra. Har mycket att göra. Har mycket att göra. Men det är alltså att. Har mycket att göra på våren också. I Hyllie har många människor arbetat med en speciell trädgård i år. Den kallas för triennal och är som en sommarfestival med många olika aktiviteter. En del av triennal är en skogsträdgård där det finns mycket att lukta på och smaka på.